Hondjes, hondjes wat met Anno plaf, Anno plaf, Anno plaf. en hondjes, hondjes en al plaf alweer, plaf die hele dag deur Die kijkjes is moos ver bang, ver hulle bang, ver bang, bang. Die kijkjes is moos ver hulle bang, want die hondjes wil hulle bang. Wat net aanhoop laf, aanhoop laf, aanhoop laf Hondjes is hondjes en al blaf weer Laf die hele dag deur Ja hulle wel al die hasies ja Die hasies ja, die haasjes ja Ja hulle wel al die haasjes ja Ja dat doen hulle al te graag Hartlik goeie môre almal. Die hondeliefhebbers wat ingeskakel is, Groep 2, het ons inleidingslikie daar vir ons gespeel en ja, hulle sê Oentjies se Sondjies en dit is die program naam. Dit is hier waar ons elke week oor honde gesels en uh, ja, eh uh, al hulle doen later verskillende rasse uh, van die honde en so en so Maar uh, <coughs> ons het laas week oor die sensitiewe en intelligente hond bekend vir sy ewige loyaliteit en wonderlike vermoë om hulle eienaars se behoeftes te voorsien die lassie collie Dit is waar oor ons laasweek gesels het, hulle is baie liefdevol vir hulle gesinne, maar die uh, sensitiviteit beteken dat hulle nie veel omgewe om lang eere van die dag alleen gelaten word nie. Nou gee hulle een bykie liefde in geselskap en hulle sal tienvoudig teruggewe aan alle lede van hulle pak, wat natuurlijk die kinders ook insluit. <coughs> Excuse, nou hierdie week praat ons oor uh, alledaagse kosse, wat uh, jy nie vir jou hond moet voer nie. Nou om jou troeldiere hapie te gee, ek is baie skuldig daaraan natuurlijk, uh, Happy te gee van die koos wat jy geniet, kan anlokkelijk wees, omdat jy dink dit is recht vir, uh, vir jou, uh, jy weet aangezien dit recht is vir jou, uh, dink jy dit is uh, vir hulle ook ok, maar uh, ja, dit kan vir hulle baie skadelik wees ongelukkig is baie van die koos hoewel veilig vir mense ongelofelik giftig uh, vir troteldiere, het is die beste om te hou by die gebalanceerde dieet onder die toesig van 'n veearts, honden katte kan baie skelm wees en koos steel, nou soms steel hulle net die verkeerde goeders ne uh, so sorg dat het buiten bereik is van die honden, al die uh, ongewenste koose Nou, ja, jylle moet hierdie scenario's dan voorsien, waar hulle moontlik iets kan stel. Sels in jou tuin, die groei wat jy daar het, uh, hierdie een van my, hy is mal oor gras vred. Hy leek soos een skaap, soos hy in die dag plik, plik, plik hier aan die gras en dan kom liie hier in kou en stokkies en oog, allerhande tuin goeders wat hy inbring en in, die uh, Ja, so, mens moet baie, baie voorzichtig wees, dat enige iets wat genoem word, wat nie, uh, of wat uh, as giftig geklassificeer word, moet jy nie dat jou heike nie die verskil nie, hond uh, daaraan uh, kan kou nie. Ok, nou, uh, ons besprek vandag voorbeelde van kosse wat jy moet vir my om aan jou trutel dier te gee, as jy enige twyfel het, moet nie om jou plaaslijke VRs te gaan raadpleeg vir professionele advies nie, met betrekking tot die veiligheid van jou voeding vir jou hondekind. Oké, okay, nou, net voor ons dan gesels oor die kosse vir jou hond, wat uh, jy moet vir my, kom ons luister eers gauw na, wie sal het wees? Virginia Lee, hoe kom nie? Lente in Switzerland, aieieie, hulle is ons hul uh, is daar waar ek wens ons is <lacht> Lente in Zwitserland Luister le hey, oh. na die volkjes en die boekjes Son drom ons Lieders drom Langs die pijkie Stap ons Hand aan hand Want is lente Slok jou En besing jou Mensen is so vriendelik En omring jou Hoe besef je elke Hoe ongeluk ring jou Al die liefde wat jou Hartbegeer Let yo ganort vol hirt te leven afgesonder van die drang en strewe ons vol opgewonde en verhewe kom ons gee ons liefde aan 'n kind van dis lente en sweet sal ant Jorli, jorli, jorli, jorli, jorli, jorli, jorli Dit is hoe genoot vol hier te leven Afgezonder van die drang en streven Ons volop gewonden en verheven Kom ons gee ons liefde aan mekaar Virginia Lee, wat daar, O Lady o, wat wat uh, jodel, en uh, ja, ander wat die liekie sing is, ek weet, Nico Carstens, hy doen het op die trekklavier, en dan uh, Lance James, hy en Min Shaw, hulle sing ook diezelfde liekie. Ok, dit is Lente in Swoetserland, kom eenmaal een jaar. Oké, okay, ons stap aan en ons kom nou by wat moet jy nie vir jou honde voer nie of wel uh, voorsit om te eet nie. Hou dit uit hulle pad uit. En nou hier specifiek die eerste ene wat hier op die lys is. Hulle uh, is nie in volgeorde van belangrikheid of van gevaarlikheid nie, maar uh, toevallig hierdie, uh, of avokado's Ek was in die week, was ek skuldig aan die ene. Uh, my vrou het vir my avokado toe broeitjes gemaakt en uh, natuurlijk uh, toe die honde, hulle kom sit hier langs en, en ja, ek is uh, baie slecht in die opzicht. Je weet, as een hond my so diep in die oog kyk en hy vraag so mooi, ei, hoe kan een mens nie sê? Maar mens moet, mens moet. Je moet sterk wees en en myk is nie sterk nie. Nou, avokado's kan een superkoos vir mense wees maar het beteken nie dat het gezond is vir die rest van die dieren nie. Dit uh, kan ernstige skade aan honde en katte aanrig, as dit geëet word, dit hou uh, die, die, I mean, die hoge vet inhoud van avokado's en uh, pancreatitis kan dit veroorzaak by jou dieren. Avokado's produceer een speciale gifstof genaamd persien, wat effens giftig is vir katte en honde, maar doodlik verperde skape, voels, koeie en ander hoofddieren. Nou, wat gebeur as jou troteldier dit eet? Ons vraag hierdie vraag by al die kosse wat ons vandag uh, aanbied of uh, bespreek. Die eet van avokado kan braken, uh, diarree, en ander spuisverteringsprobleme veroorzaak, sowel as ernstiger gezondheidskwesties soos asemhalingsprobleme, hartprobleme en ernstige gevalle die dood. As jy vermoed dat jou tro trooteldier uh, avokadio of enige van die geen trooteldierkose uh, ingekry het, uh, dan is dit belangrijk om jou veearts te kontak vir advies. Partij moet jy man net uitsit en partij, o, jy weet, dit is doodlik, partij is <clears throat> ernstige gesiekt is en okay, dan kom ons by die lekker ene wat ek ek, ek, ek eet, hulle, ek sal sakkevol eet en dit is macadamia, nete. Het is nog onbekend aan wetenskapelike waarom macadamia nete eh, specifiek giftig is vir honde. Alhoewel makedamie, jy sê, hoekom kan alumnie een beter naam geën die makedamia uh, nete nie een geheel huishoudelike koos is nie, kom dit in verskillende soorte gebak of roetemengsels voor. Uh, ons moet baie versichtig wees om enige van hierdie binne bereik van ons hond nie, binnen die bereik van ons honde te laat nie. Nou wat gebeur as jou troeteldier dit eet, macademia of macadamia nete, is giftig vir honde en kan reeks symptome veroorzaak in sluitend braking, diarree, listeloosheid, bewing en verhoogde lichaamstemperatuur. In ernstige gevalle kan inname van macadamia nete leid tot hyperthermie, moeilike loop en beweging. Hier, die volgende ene is nou weer iets wat ek in hierdie week alweer uh, skuldig aan is. Brood deeg. Ek het, wanneer was het? Uh, was het maandag aand? Het ek uh, vetkoek gebak. En na uh, die deeg wat ek so gekneed, uh, dit klink ons aan die mense hande vast, dan het ek my hande so tegen mekaar gevryf, laat die uh, bolliekies loskom, en dan gooi ek het vir die honde, en... Uh, Ja, hulle het geniet, hulle het my gesê, hy moet nie vir ons gee nie. Nou, ongebakte brooddeeg kan baie skadelik vir beide honde en katte wees. Brood wat volledig gebak en vry van roesijne is, kan by geleentheid vir truteldiere as bederf gegeen word. Dit is uh, echter belangrijk om te vermij om hulle ongekookte gisdees, uh, gisdeeg te gee. Aangezien die gis die koolhydrate in die deeg sal vermenteer wat ethanol of eh, en koolstok deeksyd produceer. Nou wat gebeur as jy troteldier het eet? Sodra dit binnen hulle lichaam is, brei die reisendig eh, die deeg in die maag uit en dit kan erge blad of... Eh, selfs die dierse maag verdraai, dat is sykte wat, as hulle te vannig water drink, of so iets, of ja, direct na oefening, dan kry hulle die ding, dat jou maag so, dat hulle maag verdraai, hulle noem die torsie, torsie, ja. Nou, dit kan ook braking, nou, meeste van hierdie sal braking wees, want dit is iets wat ingeneem is, ne. Swakheid, abnormale hartlop, en selfs die dood veroorzaak. Het jy al ooit gedink dat gewone deeg wat jy gekneed uh, jou hond kan doodmak? Ja, die gis in die deeg kan alcohol in die dierse maag produceer en dit kan daarop volgende alcoholvergiftiging sovel as la bloeddruk, lichaamstemperatuur en bloedsuiker veroorzaak. alweer, is ek nou skuldig, jy sê so baie dinge wat ek doen, wat teen die beginsels is, of teen die uh, norm is. Hulle sê kersiepitte pitte en appel pitte. nou met appelpitte elke aand, elke liewe aand, wanneer ek bed toe gaan, gaan sit ek ees op die hoekie van die bed, dan het uh, ek uh, uh, wortel daar, wat ek uh, met die twee honde uh, tussen hulle twee deel, En ek vat die appel vir myself, maar ek eet moos nou nie die hele appel, nie die middelste koor gedeelte. Hy uh, ook, en wanneer hulle klaar is met hulle wortels, dan buit ek die stik in, in twee, en ek gooi vir elkeen moos, en dit is waar die pitte in voorkom. Nou, hulle sê hier die nee, nee, is kersiepitte en appelpitte. Mense het instruktieve refleks om kersiepitte uit te spoeg, maar ons kan nie diezelfde verwacht van een hond of een kat nie, wat dalk net die kersie in sy geheel inslik. Die probleem leen die feit dat hulle pitte stingels en blare cyaniet bevat. Uh, en, en, en, en natuurlijk enzym, wat verhoed dat cellesierstof krijg. Nou, wat gebeur as jy truteldeer het eet? Nou, om een enkele kersieput in te slik, sal nie jys jou hond syanietvergiftiging gee nie, maar dit kan 'n blokasie in sy spuisverteringsstelsel veroorzaak. Maar die inname van ‘n groot hoeveelheid kan leid tot symptome soos weer eens braking, diarree en buikpijn, sovel as ernstiger gezondheidsprobleme, soos asemhalingsprobleme, hartprobleme en en ernstige geval het, die dood. Oké, okay, nou, voor ons aangaan, kom ons luister weer na nog een likkie, en die keer het Middle of the Roadie so saamgekom, en hulle gaan vir ons uh, sacramento. Hier kom hulle. die damiekie wat die, uh, wat noem hulle dit die uh, heliumstemiekie het, die, uh, sy sy dink Victoria Kaar, as ek recht onthou, maar in elk geval, ons stap aan met die program en ons kom by wat moet jou honde nie eet nie? Alledaagse goeders, wat jy elke dag uh, in jou koek gebruik en so aan, so die volgende ene, die volgende ene is kaneel. Wie sal nou dink? Kaneel is een spisserij wat baie gereg, in baie gerechte gebruik word uh, as gevolg van sy unieke geer. Dit het ook baie voordelige eigenskapen soos antioxidante en anti-inflammatorische middels maar, hoewel dit gezond is vir mense, kan dit skadelik wees, skadelik wees vir honde. Wat gebeur as jou trotel die irrititeit? Nou, kaneel of sy olie kan een braking, diarree en leversiektes veroorzaak. In sy poeiervorm kan dit hoes en ander asemalingsprobleme veroorzaak. Hier is nog ene wat ons baie lief is. Jy weet ek het altyd in die ouda het ons nog kopies met pierings gebruik. Dees gebruik ons soms net bekers, dan staan die pierings nie. Maar die ouda kopies met pierings. Dan het ek die pierinkie gevat om my laans my bank neergesit en vir die hond of die kat, ja, al twee, uh, het uh, dan uh, koffie in die perinkie gegooi en hulle het hulle koffie gedrink terwijl ek en hulle het gewacht daarvoor, hulle het geweet, hey, hier kom die kopjes aan, ons gaan nou, gaan ons koffie kry. Nou, die koffieën inhoudende drankjes moet nie aan honde of katte gegeen word nie. As jy wil hee jou troteldier, jy uh, moet, jy uh, moet uh, uh, piekie meer actief wees, koop lieverse een piekie ketnip vir jou kat of neem jou hond vir een gereelde stap maar uh, moet nie kaffeïen vir religie, vir energie of wat ook al, wat a rede ook al wat gebeur as jou truteldier trutel het eet of drink algemene drankies soos koffie, thee, energie drankies, en koeldrank kan braking, hoe bloeddruk en hartlop veroorzaak onder andere ernstige symptome. As uh, daar oormatige inname van kaffeïen is, kan dit aanvalle en selfs die dood veroorzaak. Weer eens, mens kan nie dink, so wat nou, jy weet, jy drink elke dag koffie, dat is nie een probleem nie. Maar, vir jou hond, sy gestel is heel anderste, hy neem het anderste op en, en jy het seker al vir jou hond een bykie koffie gegeen, en jy het seker al vir jou hond macademie nete gegeen, ensovoorts, ensovoorts, maar uh, hulle uh, waarski jou daarteen, moet dit nie doen nie. Net daar een dag uh, gaan dit in verkeerde richting. Oké, okay, nou kom ons by knoffel. Nou het jy geweer dat knoffel sleg is vir jou troteldiere. Moet nie jou troteldiere oorskietkoos voer wat knoffel bevat nie. Let op knoffelpoeer of voedsel uh, uh, wel op die uh, voedseletikette. Let op of daar knoffel uh, op voorkom. Nou, wat gebeur as jou troeteldeer het eet en nou om jou kat uh, knoffel in genoeg veelheid te voer, kan sy rooi bloedselle beskadig en bloedarmoede veroorzaak. Het is ook dit kan ook die dierse spuisverteringskanaal negatief verander en naruitbraking en diaree veroorzaak. Symptome, soos hierdie, kan uh, baie da na die aanvankelike gebruik van knoffel verskyn. So dit gebeur nie, dadelijk nie, jy kan so drie daal later dan sien jy, hey, nou is my hond of my kat, ernstig siek, jy wonder waar oor, het om 3 daad terug knoffel gegeen. Dit is waar oor. Ok. Nou, na, natuurlijk, hierso kom ons nou by uie. Het het precies die uitwerking as, uh, uh, want hy is familie, plantfamilie, as knoffel, gras graseuie en praie. Knoffel is dalk die giftigste een van die klomp, maar het word aanbeveel dat jou troeteldeur weghoud van uh, um, van al daai dinge soos soos ek sê, preye en gras eie en gewone eie uh jy, maar gelukkig my honde is slim genoeg om daai nie te eet nie. Ek het al vir hulle uh 'n stukkie wanneer ek 'n uh, eie kerf dan val daar 'n stukkie op die grond. Hy hardloop om dit te gaan en dan kom hy uit en dan hy reik net daar aan en hy draai om en hy loop. So uh van die goed is hulle slim genoeg om nie te eet nie, maar eh, uh, Jy weet, hier is een van vroege honde wat ons jyre terug gehad het. Sy naam was Spie. En dit is in 1958. In 1958 die paard wat die July gewen het. Sy naam was Spie Bridge. Nou, toes hierdie koolie hond van ons vernoem na die paard. In elk geval, man die ouwe. Maak saak wat jy vir hom gooi nie. Hy vang het uit die licht en hy sluk het. Hy broed nie ees nie. Uh, my oom het altyd die ding gedoen. Hy, jy weet, hy sit met een bol patty En rol hy die uh, patty so. En dan as die hond wegkijk en hy sê, spij. En die spij vir hom kijk en gooi hy, En die hond vang hem en goops sluk hem. <laughs> nou ja, dit is uh, nou nie mooi om te doen nie. Maar uh, dit is wat ek sê. Uh, is nie altyd wat jou hond sal kies wat hy eet nie, hy eet wat jy vir hom gee, en nou soos ek sê, myne het gelukkig nie hierdie, van hierdie eie sy reek gehou nie um, nou, wanneer jou hond die eie of knoffel of dit eet, die, die gezondheidsrisiko is die as met knoffel braking, diarree buikpijn, swakheid en asemalangs probleme, en ernstige gevallen kan inname van ei, van eie, leid tot bloedarmoede, wat gekenmerk word door verminderde, verminderde aantal rooie bloedcellen. Nou is nie asof jy elke aand jy oomse bloedcellen gaan tel nie, maar ja, daar is as, as, as daar syktes en goeders spreid, voortspreid, as gevolg daarvan dan kan jy weet, verminderde rooibloedselle kan die oorzaak wees van die eie of knoffel wat jy ontgevoer het. Ons kom by druive, druive en roesinkies. Rosine is daak die natuurse lekker goed vir ons en ja vir ons wat humans is, ons mense. Maar dit kan baie skadelik wees vir honde katte en frette. En frette is a ander dierkie min van ons hou dit aan. Aangezien geen hoeveelheid nog veilig bewys is om te eet nie, is enige hoeveelheid drijwe en roesijne giftig. Voor die toevildere Wees voorzichtig vir die koos wat jy aan jou hond gee, aangezien roesijne kan voorkom in snackbars, in roetemengsels kan word, en sommige koekies en brood bevat ook roesijntjiepasta of sap, en is vir al die pietjies ook daarin, wat, uh, je weet, uh, my vrou, hierdie peanuts wat sy koop, is uh, peanuts is uh, uh, groenboontjies met uh, roosinkies tussenin. Nou, wanneer ek vir die honde voer, haal ek net die uh, uh, uh, groenboontjies uit, dat uh, hulle nie die roosinkies ook kan kry nie. Nou, wat gebeur as jou trooteldier die druive en die pitte van die druive en die roosinkies ook kan eet. Um, Dreiwe en rosyne kan nierversaking by trooteldiere veroorzaak. Symptome van driwe, rosyne uh, toxiciteit uh, by trooteldiere kan braken dierree. Daie twee kom algemeen voor. Ne? Buikpijn en listeloosheid insluit. In ernstige gevalle kan die inname van drijwe of rosyne tot nierversaking lei wat doodlik kan wees as dit nie behandel word nie. Nou hier een wat ons nie sommer aan sal dink nie, nie, ek praat van roomhuis. Soos ons weet is roomhuis een sywelprodukt wat melk bevat, dit word nie aanbeveel dat jy jou triteldere enige koos met sywel voer nie, aangezien hulle laktoose onverdraagsam is hoeveel mense, wanneer hulle klein hondkies moet groot maak, uh, gooi melk in een botelkie en voer die arme hondkies. Moe nie in die versoeking kom om jou hond op een warm soorn, somersdag uh, skip roomhuis te voer nie. Julle sal albei later spuit wees. Gee eerder vir hulle bykie ijskouwe water. Wat gebeur as jou trotel nie? Dit eet, selfs klein hoeveelhede kan uh, die lactase en siem kan lei tot erge gastro-intestinale nood en pijn. Gaan ons nog een liekie gauw luister, hoekom nie? Ja, wat? Kom, ons maak so. Uh, die liekie wat ons nou gaan luister, ons praat van Leonor Venemans, uh, en die liekie, ons het uh, uh, uh, uh, laas naweek met hierdie, uh, wat is hy program, waar die omroeper met... Uh, ou legendes gesels, en daar had hulle moet uh, Leonore Veenemans sy, sy sister ook gesels uh, ook een Veenemans, ek kan nie onthou Adrie, so iets dit was haar naam, maar in elk geval sy is ook een uh, super super opera sangres geweest die liekie wat ons nou gaan luister is uh, Leonore Veenemans, Rose bring een groet aan jou uh, ja, kom ons luister hier kom hy wenn du ruhen sollst ruß Veenemans, met een roose, bring een groet aan jou. Natuurlijk die selfde weesie as, uh, wat is haar naam, Nanemus Koorie. Sy syng ons White Rose of Athens en dit is precies die selfde van die liekie. En ja, uh, Han Lee, baie welkom by die program. Uh, jy het my nou rechtgewees, dit is uh, Barbara Veenemans wat uh, mee gesels was en ek dink die program was kweelag gewees en ja uh, yeah. ok ons stap aan en ons kom nou by, hey, hoe gelukkig is ons hondekunners nie hylle huh? sê hy so spesifiek, moet vir hylle spinasie gee nie, wie ek bekleis spinasie kry, en broccoli en die hy weet hy, groen goeders en <laughs> maar uh, hy sê hylle, moet nie vir jou hond gee nie, groot hoeveelhede van spinazie en uh, gelangtermijn gebruik van spinazie kan leid tot neerprobleme by my hond alhoewel hierdie groente baie rijk is aan nuttige voedingsstoffe bevat het ook oxal sier en uh, wat geinmeng met kalsium absorptie in die lichaam het is beste om met jou vierst te consulteer en, of, uh, en hoeveel is spinazie Jy, jou hond by sy die, die, die eet moet insluit as enige, sal Nou, wat gebeur as jou trooteldier het eet? As jou trooteldier het klein hoeveelheid spinasie geëet het, sal het waarschijnlijk goed wees. As hulle echter een groot hoeveelheid verbruik, is dit moeilijk dat hulle spuisverteringssteurings ervaar, soos weer eens diarree en braken. In sommige gevalle kan trooteldier ook ook sal ook sal eh oksalaatkristalle in hulle blaas ontwikkel wat kan lei tot urine eh wegkwessies. Ja, nou hy wat vorm en dit ek het al gesien 'n hond met steentjies probleme. Eh ons het een gehad en hy, hy is toe geopereer en iewers in 'n botteltjie het het ons daai steentjies wat uitgekom het. Dit is klippemin, dit is 'n regtig kliphart en uh, jy kan nie geloo dat het kom uit die lichaam van die hond en het is daar gevorm ook uh, in elke val. Uh, dit is die probleem met spinasie dan. Nou kom ons by suikerige kosse en drankies. Groot hoeveel hier suiker op die dagelikse basis kan die selfde dinge doen aan die hond as wat het aan mense doen. Dit wil sê, dat hulle vetsig en tandholtes, en, en, en tandholtes kan veroorzaak, verfijnde suikers sal uh, die maag van jou tooteldier ontstel, wat braken en diarree veroorzaak. En wie hoeveel diabeethonde daar is, as gevolg van hulle suikerinname. Uh, my dochter is een veearts, en uh, ek, ek, ek is elke keer verbaas as hy sê nie, die hond het... Uh, diabetes, en uh, hy moet dagelijks ook sy insulien inspuiting kry, uh, ja, net soos by ons mense. Nou, wat gebeur as jou trooteldier dit eet, dit kan ook in hulle metabolisme negatief beinvloed, die afscheiding van insulien verhoog, diabetes veroorzaak en hulle immuunstelsel verswak. Oké, okay, so, bly weg van die soetgoeders af, Uh nou kom ons by wel soet russies. Dit is nou nie onder tel nou nie onder die suiker soet. Die glikose soetgoeters nie. Soet russies. Honde kan seker hoeveelheid groente in hulle die eet eet. Uh, onder die toesig van 'n professionele veerder sien hy kundige voedingskundige. In die geval van soet russies pas op om vir hulle soet russies en jalapeños te voer want net soos met mense veroorzaak dit spuisverteringsaktiviteite. Wat gebeur as jou trooteldier dit eet? Jou trooteldierse spuisverteringsstelsel verskil van jou nie en dit kan hulle gastro-intestinale nood en ongemak veroorzaak. Soedrusies en andersachtes soedrusies is meer verdraagsaam vir hulle en kan dis by hulle kors ingesluid word, warm rissies bevat een stof genaamd kypsaïsien, kypsaïsien, wat brand en irritatie in die mond en spijsverteringsstelsel van die troteldiere kan dit veroorzaak. As jou troteldier een groot aantal rissies inneemt, Uh, is dit die beste om veerts in die kindige zorg te soek en om hulle spuisverskering stelsel, gezondheid te verzeker en om enige symptome wat hulle mag ervaar te bespreek. Kool, nog ene op my uh, wat noem is het lys van uh, wat ek nie eet nie, <laughs> wel my vrou doon my, sy sê nie ek moet gebalanceerd eet, maar uh, Jy weet, het is van daai wat ek onder doores eet. Alhoewel dit nie onmiddellik giftig is nie, is kool een koos wat jou troteldier beter daaraan toe is om te vermaai. hier sien ek moet dit vir my vrou gaan en dan kan sy dalk my ook van, van kool afval. Hierdie blaar groen, is bekend daarvoor dat daar het gas- en spuisweterings ongemak by beide honde en katte veroorzaak, wat, hoewel dit nie gevaarlik is nie, kan leid tot onnodige nood vir jou haar gevriende. As jy dit oorweeg om kool by jou truteldier sê die te voeg, is dit noodzakelik om dit met omzichtigheid voort te gaan. Kool bevat theosianaad verbinding wat uh, skuldklier funksie kan beïnvloed en uh, ja, as dit met die tijd in groot hoeveelhede verbruik word. Nou kom ons by die baie baie gevaarlike ene vir honde en ek praat natuurlijk vir jou chokolade wat jy nie mo moet uh, bere waar het uh, in die hande gekryk en word nie, want die hond is ook so lief daarvoor, en uh, as, jy, as jy dit uh, iwersit waar jy dit in die hande kry, gaan jy dit vat. Maar, daar is twee specifieke stoffe in chokolade wat baie skadelik vir honde is, die ene is cafeïne, wat ons net nou al bespreek het, en die andere ene is eteobromine. Hierdie gifstoffe kan die dierse centrale seneweestelsel en hartlop negatief beïnvloed. Die toxiciteit van chokolade sal afhang van die type en aanbieding daarvan, terwyl kakao poeier, koukou, kakao, kakao poeier, die gevaarlikste is, is melk en wit chokolade nie juist nie. Wees skilm wanneer jy lekker goed na by jou miskierige hond geniet, so dat hulle nie probeer om een paar te stel nie. <tie> Wat gebeur as jy troteldier dit eet? Nou, soos ek net gesê het, chokolade is giftig vertroeteldiere, vooral vir honde, en kan symptome veroorzaak wat wissel van licht tot ernstig, afhangende van die hoeveelheid wat ingeneem word en die type chokolade wat hy inkry. Die giftige verbinding in chokolade is teopromien, wat in hoorkoncentraties in donker chokolade en onversoete bakchokolade voorkomt symptome van chokolade, toxiciteit, by trooteldieren kan braken, diarree, hyperactiviteit, verhoogde doors, aanvalle en ernstige gevalle van hart hartversaking insluit. Een ander versoeter, jy weet ek, laas week het ek al by my dochter gaan teendrink of gaan koffiedrink en vraag hy, sy het vir ons cappuccino gegee, maar Sonder suiker. Toen sê ek, oei, ek, ek, ek, ek, ek vat dat suiker in my, my, my uh, koffie en so aan. Sy so, sê, oei, sy het nie suiker nie, hy is nie, sy gebruik glat nie suiker nie. Uh, maar sy het een zaile tal daar uh, een kant gehad en sy moest drie keer vir my ingooi voor ek besluit dat is genoeg van dit in. Nou, een zaile tal, versoeter, Het jy geweet dat een van die troeteldieren sy mees algemene oorzake van vergiftiging zaalitol is? Dit is sykervrye versoeter wat onder meer en sekere tannenpastes en kruisementen, kougom, lekkergoed en sause gevind kan word. Nou wat gebeur as jou troeteldier het eet? Genoeg hoeveel jy die zaalitol kan die bloedsuiker tot levensgevaarlike laagtepinte in jou hond, ladwaal, laddaal sorry, wat uh, hulle die dood kan veroorzaak. Leversversaking uh, is uh, ook uh, die rekte gevolg van zaletolvergiftiging. Die symptome daarvan wissel, tussen braken, aanvalle, beving, swakheid en in een storting. Gaan ons ja, hoekom nie? Kom ons luister na iets. En die volgende ene is Alone Shields. En die liekie Sweet, sweet love of mine. Mm -hmm. Shields, en dit is Sweet, Sweet Love of Mine wat hy gesinge daar Tomatieplante nou, ok, dit is nou nie algemeen nie, jy moet tomaties geplant het, en het moet die plantie uh, uh, hy het ons so akelige reek ook, as jy tomatieplant so stik druk dan die reek ook is nie aangenaam nie, die tomaties is plantstam, en blare bevat salonien Nou, dit is wat jy reik wanneer jy die blaar is gedruk, so wat baie giftig is vir honde, maak seker dat as jou tomatieplant in jou tuin het, jy nou keerig toesig hou oor jou hond of heining daarom uh, so dat uh, hy nie makkelijk toegang daartoe kan heen nie, so sit die heining om jou tomatieplante, maar kan nie sien dat die hond sommer dit sal eet nie, ek uh, het moet ter minste daarmee aan lokkelike geer hee. Nou wat gebeur as jy troteldier tomateplankies eet? Dit kan onder meer gevalle bewing en spierswakheid veroorzaak, in ernstige gevalle kan inname van solanin uh, tot hart en respiratorische, respiratorische versaking leie. Hier is een ander een wat baie van ons oor skuldig is, en dit is, Rauw, ondergaar, vlees en bene, bene vir al. Hé, hey, jy gooi die been hier oor jou skouwer dan, by elke braai, vir die hond. Nou, rouwvlees en rouw eiers kan bakterie soos E. coli en salmonella bevat, wat ongelooflik skadelik is vir beide mense en troteldier. Rouw eiers het ook avidin en sim wat absorptie van biotien, vitamine B natuurlijk, negatief verander, wat ernstige vel en jasprobleme kan veroorzaak. Wat gebeur as jou dit, trooteldier het eet? Nou die bene is gevaarlik, aangezien trooteldier kan verstik, of een splinter van die been kan een de, dermkanaal of een dermwand dan deursteek, Rauwvleis en eiers kan skadelike bakterie soos Salmonella en E. coli bevat wat voetel, voedselvergiftiging kan vergoorzaak. Groenboone Groenboone, nie groenboentjes nie, ek praat van groenboone, is veilig vir troteldiere en veeartse beveel dit aan as een gezonde versnappering. Hulle is hoog in noodzakelijke vitamine en minerale soos proteïen, eister of kalsiën net in kiesje gewonnen het. Die trooteldier, dit is die trooteldier behulpzaam. Nou, trooteldier einaars kan, tot, kan hulle trooteldiere help om gezond te bly dier 10% van hulle koos met groenboene te vervang. Dit is die groenboen dieet. eet. Hulle verhoogt die aantal groenboene elke tweede dag met 10% totdat die helfte van die trooteldier sy droekoos daarmee vervang word. En uh, groenboone kan rau, gestoomde of gekap en antroeteldier gegeen word. Janie, waar is Janie? Hy gooi mos milies. Milies, dit is die volgende ene. Is a gewilde groente wat baie mense geniet. Maar wanneer het kom by die deel daarvan met jouw troeteldiere, is daar paar dinge om in gedachte te hou. Vir honde kan milies in a gezonde toevoeging tot hulle die wees, wanneer hulle uh, moderering uh, gegeen uh, gege word. Dit uh, verskaf noodzakelike voedingsstoffe, soos proteine, vesel en anti antioxidante. Voor my echter om hulle melies te gee, aangezien dit verstikkingsgevaar kan inhoud, tot, of tot uh, dermblokasie kan leid. Ja, ek al gesien, die ouwe, is hy klaas sy milie geet en dan gooi die stronk daar in die hond toe, na geser die hond daar, le op sy kombersie en hy eet daar hele stronk, net so. Dit kan beslis dermblokatie veroorzaak. Nou, wat gebeur as jou troteldier milies eet? Katte, aan die ander kant is verplichte karnivore en het nie die spuisworteringsstelsel om milliestoeltreffend te verwerk nie, alhoewel hoe kleine veelhede oor die algemeen veilig is, word het nie aanbeveel nie as ek gereelde deel van die katse die eet nie. Melk en ander sywelprodukte, ek is baie lief om vir my honde, so terwyl ek die brood smeer en die kaas snu, dan gooi ek so'n stikkie kaas hier vir elkie Uh, jy moet vermaai om jou trooteldieren melk of ander syfelprodukte te voer, omdat hulle laktoose onverdraagsam is, kort nadat hulle klaar gebos voet het. Of uh, wel, jy weet uh, gespeen is, sal mense dan nou sê. Wat gebeur as jou trooteldier het eet? Een paar lekke roomhuis kan dearee veroorzaak, wat ons net nog gehoor het, want daar is melk daarin. En... Uh, dat kan ook ander uh, spuisverteringsprobleeme veroorzaak en dit kan selfs voedsel allergie veroorzaak. Laasgenoemde kan juk en vel irritaties veroorzaak. Hou uh, net daaraan om hulle kouwe water op warm warmdaad te gee nie uh, romes of uh, melk of uh, suivelprodukte nie. Hiersoos, daar praat hulle nou oor kaas, specifiek. Hoe kom nie kaas nie. Kaas is gezonde en voedzame, dit bevat vette en proteïne, maar, jy moet bewus wees van verskye gezondheidskwesties. Dit is echter nie die geval wanneer jy by jou trooteldier kom nie, hulle het nie die selfde verdraagsamheid teenoor kaas as mense nie. Dit is dalk goed om klein hoeveelhede laaf het kaas in hulle die eten hee, maar eh, uh, hoe beheer jy, jy weet, wat gebeur as jou troteldier het eet? Troteldier kan sensitief wees vir lactose, wat spuisvertering kan veroorzaak. Dit kan leid tot diarree en ander spuisverteringsprobleme by jou troteldier. Dit is die beste om kaas geleidelik in die klein hoeveelhede in troteldierse die dieet in te voer en hulle reaksie daarop te monitor. As jou troteldier enige tekens van spuisverteringssterings toen na dat hy kaas geëet het, is het beter om het nie aan hom te gee in die toekomst nie. Blauwe kaas kan uh, gaan giftig wees vir troteldiere en het moet totaal vir my word. Wat limoen? Nog iets wat ek vir my honde gevoer het. Baie spanspekke kan as veilige superkosse beskou word, wat met uh, wat lemoen as een van die voedsamste eh, uh, is. Wat Lemoen is rijk aan antioxidante en sluitend lycopene. Dit kan ook help om kanker te voorkom wat lemoen beveesel wat wonderlik is vir jou dermgezondheid. Dit het ook baie water wat goeie nies vir jou lever en niewe is. Wat gebeur is jou troteldier het eet? Jy kan een paar kant kantaloep kentaloeps. Uh, dit is een popo is het nie? so iets, of een spanspek, met jou tooteldier deel as jy een soetand het. Dit is a, a reik aan witamina A en beta-karoteen. Dit is ook reik aan witamina A en C, kal, kalium en vesel. Jy moet net klein hoeveelhede voer en enige sade of skil verweider wat blokkase en die ingewande kan veroorzaak. Hier kom ons nou by broccoli, broccoli, joh, Ek kan het nie, ek weet nie hoe die mense dit in hulle leef kan inkry nie. Brokkoli is een voedsame groente wat in moderering deel van ons die eet kan wees. Het is hoog in fesel en vitamine C en laag in vet wat het gezonde laagkoolerie lekker nei maak. Dit bevat echter isitio-naat, sienate, wat maagirritaties by honde kan veroorzaak, en theose cyanaat, wat uh, groot dosise, in groe dosise is, het skadelik, daarom word het nie algemeen aangeraai, dat broccoli nie meer as 10% van jou hondse dagelikse voedselinname moet uitmaak, om spijsverteringsprobleme te voorkom. Nou, as jou troteldier het eet, as hy te veel broccoli eet, kan dit aan gasto-intestinale ontsteltenis leie, wat voorkom, voorkom as braking of diarree. Alhoewel klein hoeveelhede oor die algemeen veilig is, kan groot hoeveelhede ernstige gezondheidsprobleme veroorzaak. As jy vermoed dat jou hond een groot hoeveelheid broccoli ingeneem het, is dit van karinale belang om op te let op tekens van nood en Contact jou veehaard vir advies. Sout. Het is nooit genoeg, uh, goed genoeg om um, um, uh, hoeveelhede sout te eet nie. Nie vir ons nie en ook nie vir jou troteldiere nie nie. Dit is belangrijk om die hoeveelheid sout wat die troteldierse dieet te be, uh, in die troteldierse die dieet te beperk, om die hoeveelheid sout beperk, in troteldierse die eet te beperk en vermy om hulle soud versnapperinge van die tafel afgegeen. Ek het gister hierdie vis en chips winkel wat ons hier onder het, ja, hulle is soos in die ouda, jy weet, uh, ek kan het hou, woensdag as ons door toegegaan het, het ons abrie porregees, het ons gaan, uh, 5 cent pakkies chips koop en dit was een uh, pak chips gewees en uh, nou oké, okay, ons het hier aan uh, die onderkant het ons uh, vis-en-chipswinkel daar so, daar so uh, is al een goedkoopste pakkie is 60 rand en dan sit min of meer gelijkstaande aan die uh, 5 cent pakkie wat ons destijds gekry het, uh, maar op boon toe is daar een ander vis-en-chips and winkel, nou die ou, ek geloof hy moet een pakket maak uit sy vis-en-chipswinkelkie, hy, wat uh, Sy, sy extra laads pak of nie extra laads, nie net sy laads is 38 rand maar mense een persoon krij dit nie klaar nie en hulle gooi veel sout in haar nou, dit was so baie geweest dat ek gister het ek my chips my die honde gedeel en uh, ja, hier, wie hoeveel sout is op baie goed gegooi en as sein nou ja, dit uh, hier word ons nou gewaarskie daarteen. Ek dink, dit is genoeg vir hierdie week. Ek sal kyk hoeveel ander uh, daar genoem word, uh, wat ons uh, dan op uh, ander geleentheid kan, jy weet, daar is nog hoordes Uh, goed is wat jy nie vir jou honde moet uh, voer nie, selfs uh, plante wat in jou tuin is en so voort en selfs onder is al ook goed is wat jy moet uh, pas op vir en so voorts maar uh, ek sal het oor laat staan vir uh, uh, ander keer so ek sê vir julle baie dankie dat julle vandag saam geluister het na hierdie uh, moeds en moenies so ver het jou hondse die eet aangaan, uh, jy moet een wonderlijke week verder hee, en indien daar een honderras is wat jy meer van sal wil hoor, ek tot op datum, het ek seker al een goeie, ek wil nie lief nie, 90 verskillende uh, honderrasse bespreek op hierdie program, so daar is nog so paar wat gebespreek kan word, maar uh, hulle is nie baie, Uh, volop in Zuid-Afrika nie, so, uh, je weet, ek, ek vir my die wat uh, uh, uh, wat noem is het uh, connoisseur uh, honde is, uh, want uh, daar is nie veel mense wat daar baat vind, as ek word hulle gesels nie, maar uh, ja, as jylle enig iets het, of enige honderras, wat jylle graag meer van sal wil hoor, uh, wees seker om vir my aan te beveel vir die toekomstige program, dan nou, gesels ons daar hoor. Ek gaan uitspeel met uh, Lucas Marie Saliki en hy sê vir ons heel van vooraf. Nou ok, ek sê vir julle geniet wat julle doen en doen wat julle geniet. See you later, alligators. Bye for now. my lewe heel van vooraf oor kon kry, sal ek min of meer die selfde draaie maak, sonder om te twyfel elke paaikie rijd, in hoop ek loop jou ook weer aan, selfs die selfde foute sal ek weer begaan, Al kom ek voor die straf te staan Die sier van val opstaan Sal ek elke keer trotsier Want hopelijk ontmoet ek jou ook weer Ek sal als precies net so weer oor van doen Ek sal alles net so wou herhaal Want as ek alles diezelfde doe Speel jy dank diezelfde rol in my verhaal sal geen meul weer maal en elke drippel weer betaal net van nog een oomlik om vir te sê dat jy als is wat ek eindlik graag wil he ek sal als precies net so weer oorvoud doen Ek alles net so vou herhaal, Want as ek alles die selfde doen, Speel jy dan die selfde rol in my verhaal, Met waters wat voorbij is, Sal geen muil weer maal, En of jy als benut het, Kan slechts jy bepaal Toch zou ek net een ding graag Anders wou heen Ek wens ek het het meer vir jou gezien Ek zou als precies net zo weer oorvou doen Ek zou alles net zo voor haar want as ek als diezelfde doen, speel jy dan diezelfde rol in my verhaal. Ek zou als, als net so weer oor voldoen, ek zou alles net so vouw herhaal, want as ek als diezelfde Spreeuw jy dan die selfde rol in my verhaal? en my verhaal